Kapitola 13. do civilů. A potom nastal čas vrátit eráru co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že oni měli odevzat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu. V jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, hledat, co zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech, a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Uroty se začalo krást tak neslýchalým způsobem, že to bylo až zábavné. Kula kvata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řády požadovali a ještě něco navíc. Přitom musel do zaměstnání bez košil, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpa do něj své moutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke byl prázdný kufr. Pouze nad ně ležel jakýsi řemínek který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Kefalínu nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracoval. Vojní odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a píjeli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký terasky. Terasky který tím měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mlčky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ještě jsem majorom, pravil. A když jsem majorom, nebude tu na bordel či voláka piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co, je, Kefalín? otázal se kolem kráčející terasky. Co povědě na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl Kefalín. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jste můdrý člověk, kefalín, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo desiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Hrota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze vata a jasánek, jako jediní stoprocentně střízliví a skopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky. Jakož i jiné nečistoty, vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádný, naříkal kulak. Napřed musím ty vožralý prevíty otát na žbetu a pak po nich mám ještě uklízet tele sajrate. -right. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kerak za ty dva roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude osmrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vrčák, který snad nikdy nespal a zahrozil na páky pěstí. Rota se nadšeně rozčekala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bezdesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce. Jednak protože byla krátká a zadruhé proto, že většina znamených vojínů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracil již po jedenácté. Tohle už uklízet nebudu, Radoval se při pohledu na znečištěné individuum kulakvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprl! Dej si s takovými řečmi pozor, varoval ho kefalín a mrkal na ostatní. Ještě tři dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat předvojenský soud. Fakticky, skrtl kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem půl raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se zřem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalince ohledl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagón a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalince zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bolo, to bolo! podal mu pravici. Terasky jste v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale. Stejně to bylo všechno absurdní, soudor usmál se Kefalín. Bolo, te. Terasky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovom absurdní? absurdní